Essa Rockcast, de volta às origens, hoje no nosso Estúdio 1. Um. Eu sou o Leonardo Milan, que é o Mancha, Renatão, Tiago Soares. Tiago Soares do? Ah, meu, eu nem sei, mas de onde eu sou, <risos> sei lá de onde eu sou, cara. Do Espora de Galo, Isso. o blog em ascensão aqui de Maringá. Hoje nós contamos com a presença do grande, o querido, o inestimável, inigualável, espanador da lua. É... Depois de uns 11 programas sem comparecer, mudamos a escala e ele está aqui. Abriu-se uma fenda no tempo. Renato! E <risos> Aproveitar, eu fui cuspido para fora dela. <risos> Aproveitar, você está aqui, né? Vai saber, assim, quando você quando Novamente, né? Você um vai voltar pra cá tra... é, Prometo que serei, serei mais tarde. pelo 28 ele volta. essa lenda que ele faz parte da equipe, né, cara? Mas eu nunca ouvi um programa com ele. Hein? Renato, o sou... meu nome está lá. Hum. Por que você Olá. saiu de, da família Panuca? Você pediu para sair ou tchutado? Te a tendência de primeira, hein, cara? cara? De primeira, na lata. Catão Nascimento. Papa na cara, meu irmão. Eu pedi, eu pedi pra sair por Porque, assim, eu tava num, num ritmo que eu ia começar a atrapalhar <risos> Não, é, é os que É história cara. que eles vão com a gente, né? <risos> ô, velho, se vocês tirar lá, velho, eu não quero atrapalhar não, hein, velho Não, é verdade, cara, é verdade Isso é verdade, Você já não tava mais no mesmo pique da galera Os caras, assim, tem um trabalho, tá ligado? Massa, assim, né, cara? Tipo, eles são comprometidos É, são comprometidos, assim, né, cara Fazer a parada acontecer E, Você é um cara e correr atrás Não, eu, eu era Eu era comprometido, assim Pô, o tempo que eu fiquei, assim, foi legal pro caralho Você perdeu cara, o não, tesão não me... É, foi mais ou menos isso, sim, cara Tipo, eu tava vendo e Tava querendo fazer outras coisas Já fazia um tempo, já, sabe, cara Assim, assim comecei a ter essa ideia de, de, de querer sair fora, né Aí, sempre <risos> Aí sempre tentando, assim... Isso aqui é um programa de rádio. Isso, isso aqui é um programa de rádio. Eu tô percebendo que o Renatão não tá conseguindo se explicar. Ele tá, tá, tre ele tá, tá tremendo tô, por dentro, tá ligado? Ele não sabe o que dizer. E não, fica não, fica no mesmo não é que eu tô tentando lembrar, assim. Não, mas porque eu, já faz tanto tempo. na boa Eu me lembro, a primeira vez que o Renatão falou que queria sair da família Palim, foi foi antes do meio do ano ainda. É, não, assim... É, eu, eu comentava, assim, né, com os caras que... Que, você eu sempre canta, com, que eu sempre comento as coisas. Você <risos> cantou a bola assim pros caras? Falou, velho, não, não, sempre. cara, eu nunca falei, mas os caras já é, eles tinham percebido. Quando eu falei que queria sair, eles falaram assim: uh -huh. pô, cara, a gente percebeu que você tava meio assim, mas tipo, você nunca espera, né, velho? Assim? Porque na família pra mim, na família pra mim, cara, era um, um relacionamento muito bacana, assim. Os caras bem tranquilo mesmo. Sim. Tipo, era muito amigável, assim, muito camaradagem mesmo. Mas então. É, eu já vinha querendo sair há um tempo, assim, e sempre é, me agarrando a certas coisas, assim. É, por exemplo, antes de gravar, antes de começar a gravar o segundo disco, eu já, já tava, assim, já tinha essa ideia na cabeça, assim, né? Falando assim, ah, cara, sei lá, tô... não tô mais tão afim que nem eu era, né? E isso tava me incomodando, na verdade. Aí... Eu peguei e porra, não, cara, mas vai gravar, vai dar um gás. Aí foi, pra gravou. Você ainda Aí, acreditava. É, daí rolou o lance da MTV, sabe? Pô, não, esse lance vai dar um gás e tal. Ah, tocar fora, assim, dá, vai dar um gás. Aí chegou uma época, assim, que eu decidi, é, e não tinha mais agenda, tinha um... Eu lembro que tinha um show uh, pra fazer em dezembro ainda, mas daí cancelou. Aí quando cancelou, eu cheguei e falei pros caras, assim, ó, oh, velho, Tá no fim do todo ano De todo mundo Não, não é complicado Assim eu, eu, sei eu sei que é. Qualquer um que Por exemplo Se eu estivesse na banda até hoje E outro cara tivesse saído Assim Eu sei que ia ser foda Assim Mas eu ia querer Seguir em frente Cara Eu ia querer Seguir em frente Assim tá? Mas né, uh. Professor Stromar, quantas anos? Não, não, antes disso eu acho que ele tem que explicar como é que foi ele assistiu o primeiro show da família Palim sem ele, cara. É verdade, você tava, lá, você tava lá, né? Você tava lá. Eu cheguei. Você tava O cara escondido, ficou escondido atrás cara, da escola. No é no que fundo. eu. Vagabundo. Eu vi só o show da família Palim, aquele de Os Seres. Eu também. Porque assim, eu fui me aproximando. Eu cheguei eu na primeira. Eu não prim... cheguei a tempo de ver o show. Eu cheguei na primeira eu música, né? Cheguei inimitável, tinha acabado de descer do palco. O show do inimitável foi bom, cara. É, eu fiquei sabendo. Eu gosto de mim cara. Assim, acho massa mesmo. Mas eu nunca disse é. que eu não gosto. cara? <risos> não, mas eu sei, eu tô falando. Tipo, eu não vi o show, assim. Você falou, o show foi bom, o show foi bom, mas assim, eu acho bacana mesmo, assim. Com essa formação agora, eu nunca vi show, mas com as outras eu sempre ia, assim. Mas enfim. Tá, o show da família, é, aquele você decidiu sem você lá no palco. É, hum. eu lembro que eu tava, eu tava chegando e eles começaram a tocar a primeira música. Era uma música nova, assim, né? Que eu nem sabia da existência. E eu achei massa, eu assim, achei bacana <risos> pra caramba <risos> É, fala alguma coisa <risos> Cerveja na hora, os caras falaram aquela Falou alguma coisa né? <risos> Jogar sinuca na casa do Inri Alguma coisa assim, cara E eu achei bacana, uhum. assim é, Eu lembro, eu fui quando o Bigão anunciou que seriam as duas últimas Eu tava muito cansado já, daí eu fui embora tive que trabalhar no dia, porque eu tô trabalhando sábado agora <risos> Workaholic. Eu acabei indo embora Mas depois eu conversei com os caras Não pessoalmente, assim <risos> Aliás, é, depois que eu saí da banda O único cara que eu conversei, assim, pessoalmente foi o Toy. Eu nunca mais vi nenhum deles, assim. O Bigão eu vi só de cumprimentar, falar oi bem rápido, assim. Mas o Toy eu já encontrei, parei, conversei um pouquinho, assim e tal. Uhum. Meio que passando e tal. Porque, assim, foi é, meio. Pra falar, assim, pra mim, cara, foi meio foda. Eu vi os caras, assim, eu no sentimento assim, falei, puta, velho, pisei na bola. Assim, pisei na bola, eu vi os caras, eu não conseguia conversar com eles. Cara. Agora que eu tô conseguindo, assim, sabe, tipo, voltar ao normal e tal. Mas foi massa, assim, ver o show foi massa. Mais... Eu percebi que eu não faço falta alguma. <risos> <risos> tipo, é a mesa. Até o Jorginho deu, assim, ele passou por mim, assim, falou, ah, não sei o que, não sei o que. Eu peguei e falei assim, cara, tá igualzinho, né? Dei falou, cara, você era completamente inútil. Ele falou pra mim assim. <risos> Renato, qual foi o momento mais, mais legal, assim, que você teve, cara, na família Palim? Na família Palim, cara? Tipo, cara, foi massa. Assim, um dia que foi massa pra eu cara... Eu virei fã de vocês. <risos> pode... pode falar, velho. Não, velho. Foi um show que a gente fez em Uberlândia, velho. Que a gente chegou lá em cima da hora, assim, né? Foi daqui... Foi daqui pra lá. Como é que foi? Eu não lembro... <risos> Isso porque foi o <risos> melhor. <risos> tá ligado? Não, eu não lembro se, assim... Foi o melhor. A gente foi direto pra Uberlândia Ou se a gente é, foi... Porque eu lembro que no final de semana a gente fez Uberlândia e Goiânia. É. E ia fazer Brasília, mas Brasília não rolou, assim. Eu lembro, cara, que a gente chegou assim, era meio em cima da hora, assim. A gente não passou som, tá ligado? É. é, daí o Charme Chulo ia tocar, né? O Charme Chulo já tava lá, inclusive. Não, eu acho que rolou Uberlândia primeiro e depois Goiânia. Foi isso mesmo. Aí o Charme chul tava lá, porque eu lembro que Goiânia a gente passou som. Então foi depois, assim. Deu tempo. Uberlândia na sexta e Goiânia no sábado, né? Aí, cara, em Uberlândia, assim, a gente chegou em cima da hora, assim, pá, dentro do carro, né? Aquele jeito assim de viagem, sabe? Chinelo, bermuda, assim. <risos> você já viaja 10 horas no carro. Aí chegamos assim, pá, guardamos o carro ali no estacionamento, que era quase na frente da parada, assim, do espaço goma. Guardamos o carro ali, pegamos as guitarras assim, embaixo e tal. Os nós começamos a descer, saímos do estacionamento, cara. Aí a gente foi entrar na parada, tinha uma galerinha, assim, uma galerinha, tipo uns 5 ou 6 caras, assim, né? Uhum. E os caras gritaram assim, é, família Palinho, não sei o que. Eu falei, que Caralho, massa, velho, que massa, cara. os caras <risos> sabiam que era <risos> Os caras sabiam, assim e tal. E foi massa pra caramba, ah. assim. Eu lembro que esse show, a gente fechou a noite, assim, só é, teve quatro bandas, duas locais. Charme Chulo em terceiro e a gente tocou depois de Charme Chulo. Aí assim, até o Charme Chulo a galera esperou né? Mas depois quando a gente foi tocar só tinha os bêbados e mais esses seis caras e que já estavam bêbados. Inclusive. <risos> já, tipo, esse show foi legal pra caramba. Tipo, um cara subiu no palco assim e tal e, e a galera cuspia cerveja na gente. Pior show. Pior. A família cara. Paulinho. Ixi, velho ah, Mais cara, chato que seja Aquele com zero pagantes no Tribus Aquele foi legal é. Não, é, o show foi legal aquele, cara Porque, não, Aquele que, foi, foi massa Primeira vez que eu vi zero pagantes no Tribus Foi eu, caras, o Juninho, o, caras, juninho caras ficou me assustado, me ligaram, o Juninho ficou assustado Os caras me ligaram Era onze e pouco da noite Falaram assim Ô, oh, você não vai vir não? Eu Falei, não, cara Eu tô chegando Sim, bom você vir, cara, porque só tem você. Essa é tudo gente de banda. A gente chegou lá, aí, começou... aí ficamos lá nas mesinhas tranquilo De repente entra o juizado de menor. É, lá. <risos> o, juizado. o juizado de menor com zero pagante Só o marmanjo lá. Mas então, cara, é... o pior, assim, eu lembro que, tipo, que rolou um mal-estar, assim. O show de Cuiabá no grito, cara. Não pela galera do Acre, que repreendeu, assim. Mas porque a gente não tocou porra nenhuma aquele dia. E eu era eu era bem claro nisso, assim, cara. Quando o show era ruim, eu chegava e falava assim, velho, foi uma bosta hoje. E, eu falava... e em Cuiabá a gente passou som. Chegou na hora, assim, cara. O som tava foda, assim. Não dava pra escutar nada e tal. E eu não sei, assim, se a gente tava muito nervoso. Sei que não rolou não. A gente tocou depois do Vanguard e antes do Forgotten Boys. Aí na, na hora que a gente tocou, a pista esvaziou, assim. Mas é... Putz. Mas assim, pra mim o pior show foi o último, cara. Foi com 220 escabar ali no, na base. Tipo, meu pedal não pegava. Eu toquei que ele tava limpo assim, sabe? Porque não, <risos> não pegava E a guitarra do, do Toy deu treta no meio do show, ele pegou a guitarra do Fernando, o Fernando só cantou. Foi sim, sabe, eu já meio que com essa ideia na cabeça de sair, assim, então pra mim o pior foi o último. Assim. Thiago, por que você saiu do garagem? Oh, sabia, sabia <risos> que <risos> Eu sabia. A hora que perguntou da família Palim, eu sabia que ia sobrar pra mim. Cara. Hoje é o tô... dia de lavar roupa suja, causa aqui do no gaiopo, laço, cara. Saiu eu... por <risos> do gaioto. <risos> Sei lá, eu já tava na frente do programa fazia três anos, né? O Garagem é um projeto meu, quer dizer, começou comigo e com o Gaioto, né? Uhum. Mas a única coisa que o Gaioto fez foi escolher o nome do programa, que por sinal é ruim pra caralho. Mas, é, sei lá, cara, chegou, chegou numa hora em que eu queria mudar, no final, no final desse último ano que eu fiquei, eu queria mudar muita coisa ali dentro. Tanto é que uma das coisas que eu queria, que eu queria fazer com o blog do Garagem é o que eu faço com o Spora hoje. Mas e pra não dar o trabalho de ter que mudar tudo isso dentro do garagem e bancar uma de chefe ali dentro, tá ligado? Porque, porra, ali não, eu nunca fui chefe, nada, né, cara? Pô, a gente foi construindo uma equipe que cada um fazia a sua parte e fazia bem feito. Então, pra eu não bancar uma de chefe ali dentro, eu preferi só sair, cara, e deixar eles continuar o trabalho deles e até incentivo que eles continuem pra eu, pra eu conseguir fazer minhas coisas fora. Tanto é que esse ano não ia ter tempo pra quase nada também, né, cara? Mas esse lance, assim, cara, de, de, de... Por exemplo, você é o mentor da parada, assim. É, daí, de repente, a coisa começa a tomar um rumo, assim, que você acha que teria que ser diferente. Aí você quer aplicar mudanças sim e elas não são aceitas, né? Aí é foda isso, assim, cara. Pode crer. É. Tipo, é foda assim. Não que você queira comandar, assim. Mas, mas tipo, do... você não pode agir também autoritariamente, fugiu. Assim, do... Não, fugiu do vai... controle. É, é, vai ser eu, eu desse eu jeito. Acho, eu acho que o garagem fugiu do meu controle, pelo que eu queria. É. E ainda assim eles me, me respeitavam como chefe da parada. Mas. Como que justamente... eu ia ser chefe de uma parada que eu nem, nem mandava mais ali dentro, saca? Então eu preferi só sair, e quem quer mandar que mande. E, meu, bora? Fala pra frente, é isso aí, galera. Manda ver. E o Sport tá devidamente linkado aí no post. O Sport é massa, eu, eu leio sim. diariamente. Eu entro umas três vezes, quatro por dia, sei lá. E tem atualizações. É tipo o blog do Rigon, quase. É, é, é o é, blog, blog tá do tá Rigon. Chegando lá, tá chegando lá. É o blog é o Rigon do Rigon do underground. da música, né, galera? Do underground. É. é aquele blog que você não pode assinar o feed, né, cara? Senão você não consegue ler. <risos> E <risos> o pior é que, cara, eu, eu queria ter tempo pra cuidar do Spora, cara. Que aí sim ia ser pior que o Rigon, a parada. <risos> Ô, Renato, você não ia pro Maiden, cara? Pro Maiden? Você falou pra mim uma vez. Não, então, cara, eu não ia é, exatamente pro Maiden. Eu ia pra, pra São Paulo, na assim, no dia do show. Eu coincidi e você... É. Em... Só que daí... Furou o esquema e eu vou semana que vem pra São Paulo. Então. <risos> <risos> Sem Maiden. Eu, mas eu fui no show do Maiden! É, ah! é inclusive eu, eu vi uma foto sua. Tocanou. Uma bela foto. No dia. No Rolou, di... Tá rolando um vídeo na internet maringaenses no Maiden, cara? Quem que é? Ah, cara? sei lá, cara. A gente tava numa trupe de Maringa ah, hein? Mas eu queria... deve, não deve ser a gente. A gente eu, eu achei pobre. que era só o Brunão, cara. Eu tive Quero que ouvir no a história cara. dele no Maiden 45 <risos> vezes. Então, mas ele não contou a história do gordinho na lama, né, cara? Essa, essa não, essa cara, é muito se ele massa, contou eu não lembro Então, cara, eu não ia pro Maiden Aí, tipo, resolvi, assim, em cima da hora, tá ligado? Tanto que a gente foi sem, sem ingresso, sem nada Chegamos lá, compramos de cambista, pagamos mesmo preço, tá ligado? Foi E o cozinho na mão, né, cara, na hora de entrar, viu? Vai entrar, não vai entrar, é quente, não é a parada Tipo, acabamos entrando e tal Só que meia hora antes de abrir os portões Choveu, naquela porra Daquele Interlagos lá. Meu irmão, virou um barro, um lamaçal. Com, sei lá, tipo, tem informações de. O público varia de 60 a 100 mil pessoas, tá ligado? É. <risos> tipo, algumas fontes de 60 mil, outras fontes de 100 mil. É um número. É, tá perto, tá assim. Tá perto, cara, 40 é. mil não significa Mas nada. Mas é massa, é. Interlagos, não? Mano. É massa, cara. Oh, pisei na pista, cara. Na zebra ali, cara. Puta, que massa, né? Nossa, cara. Muito massa. Quase que eu um pedacinho pra fazer pra casa. <risos> Trazer uma graminha que seja, né, cara? É, cara. Eu trouxe muito barro, cara, no meu tênis. Já, já, e aí, cara? Tipo... Eu tinha um professor de história que tinha um, um pedaço do muro de Berlim. Eu acho que era o muro que é aquilo, cara. Puta que pariu, um pedaço vend... do muro de Berlim. Vender Mas isso que aí, né, cara? Não. E no Ebay, aqui. assim, no eBay, ele vai... Aula, que já ele, tem uma lasca ele, da cruz de Cristo, né? Ele mandava passar, assim... Ah, isso aqui é um cara. pedaço do muro de Berlim. Cada um dá uma olhada e vai passando. Mas, porra, cara, era só um <risos> pedaço de concreto. Tá, ah, ridículo. O Pedro cara. Bial deve ter um também. Ah, né? É, ele, é, ele, é, cobriu, ele cobriu a queda do muro. o primeiro pedaço ele pegou, assim. Cara, eu não dá, não aguento, pô. Mas nem ouvi, nem ver no YouTube essa porra desse gordo, se matando, mano. Cara, era, era um cara do seu porte físico assim. <risos> Só que... <risos> então era gordão, não era gordinho? Só que o cara era... Tava retardado E aí, cara, tinha tipo um, um barranquinho assim na... na parada, tá ligado? E a gente ficava ali perto só olhando o povo cair Mas só uma pergunta, qual Foi. a cerveja vendida no show do Meio? Brama ah, Acho sim. que era Brahma. Acho que era Brahma. Eu tomei duas porque era cinco cão cada lata. Eu tomei duas. Se o ratinho tivesse feito era colônia. É, certeza. A gente tava perto assim vendo o povo cair e tal, e de repente começa a subir um gordinho na parada. E a gente percebe que o gordinho, cara, ele caiu a primeira vez, ele era é é. Aí, cara, ele já subiu rastejando a parada. Subiu, ficou de pé, rasgou a roupa, arrancou a camiseta e, cara, começou a dar peixinho no barro, assim, cara. E, e, tipo, era meio boliche, tá ligado? Ele corria, dava peixinho, chegava lá embaixo e derrubava a galera, assim. E o show rolando? A gente... Não, não. Antes, isso aí foi, tipo, umas... Antes. Tem um monte de filmagem no YouTube, tá? tá Tem o um link aí pro YouTube e o Gordinho Joe dando peixinho no, no Iron Maiden. Pode entrar que já vai estar no Spora, Gordinho. Aí, <risos> aí, velho, foi massa e, tipo, assim, isso rolou umas... 4 horas antes do show. Tipo, Imagina o Gordinho na hora do show. Então, eu encontrei ele na hora do show, cara. Eu cheguei assim, e Gordinho, ele... Ele virou assim pra mim, Gordinho, tá no meio da galera agora. se achando a estrela, assim. Cara, esse cara, tipo assim, tinha umas 10 mil pessoas olhando pra ele. Descer da parada. Tipo, a galera começava a gritar, Gordinho, Gordinho. Aí ele desceu umas 20 vezes. Aí subiu de novo e falou assim, não, agora acabou. Aí o pessoal começou, saideira, saideira, saideira. Aí já tinha mais uns quatro caras descendo junto, cara. Foi uma zona, cara. O show foi tesão pra caralho, filho. Não, não... A música mais nova que eles tocaram foi *Free of the Dark, de 92, <risos> tá ligado? Não, não tinha como o show ser ruim, tá ligado? E, é velho, isso. muita gente, cara. Mas foi... valeu a pena, valeu cada centavo. Assim, Ficou filho. longe, assim? Eu fiquei, cara, na hora que. Tinha Tinha telão f... assim, né? Tinha, o telão meio, meio zoado por causa da chuva, <risos> tá ligado? Eu tive que comprar um binóculo de 10 reais pra conseguir ver o show. E, tipo, na hora que foi rolar o show mesmo, a gente tava perto. Porque, tipo, o pessoal quebrou o alambrado e subiu num, num barranco que tinha. Que já não, não era pra estar lá, mas tinha umas mil pessoas lá, tá ligado? A área VIP 2. Então, tipo, abriu um, um... Ficou um clarão, assim, na nossa frente e a gente conseguia conseguiu chegar mais perto, assim, da área VIP, né, que era onde os, os burguesinhos assistiam o show. E daí, cara... Quanto que você pagou, né, no Graça, cara? 70. E VIP era quanto? VIP era o dobro, 140. 70? Era um... Acho que era 150, porque... Com o R.A.? Com, Não, com o R.A. Eu levei o R.A., mas V.R.A. Yeah. Vai ver o R.A. de 100 mil pessoas, né, cara? Ou 60 mil. Tô ligando, mil. O show atrasou, tal... É por causa da chuva Daí a gente decidiu Ir mais pro fundo Porque a gente não aguentava Mais ficar em pé Depois de 6 horas em pé E daí a gente assistiu Lá do fundão mesmo Mas mesmo assim Foi do caralho, cara, Filho, né, e quem, cara abriu, quem abriu o show Foi a Lauren Harris Que tem uma voz aí, Irritante Filha pra caralho a Irritante a voz da manhã, velho. Encerra o bloco Então tá Eu vou encerrar o bloco agora Com a música do Subcut Que tocou no Tribão No dia 21 Junto com Desgraceria de de Rain E Khoashan Del México e foi um evento do caralho, o povo compareceu em peso, foi muito tesão, foi muito quebradeira, velho. Foi muito quebradeira. Saiu gente tudo quebrado foi Um ambiente nesse bacana. Que, foi isso que o Juninho tocou? Não, não. Não, não, Tocou tô... no dia do Maiden, eu tava. Por isso que eu não vi. Então eu fiquei... Deixa eu escolher uma música agora no CD aqui. Eu escolhi, mas eu não gravei nenhuma, então. Olha vou... é... É a primeira, É, Essa Essa aqui, não. é um música... segredo, não. cara. Música número 9, cara. Nenhuma dor é maior do que relembrar os dias felizes da miséria. <SILENCIO>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 Pandora na batalha de bandas do Vakin. Bom, agora que é oficial a gente pode falar, né? A gente tem permissão da banda, tá agora no sim. cartazinho e tudo. Então, pessoal, a banda maringaense, a banda feminina Pandora, participará da batalha de bandas seletiva para o Vakin. E acho que vai acontecer mês que vem, cara. Lá, lá em Curitiba tem mais quatro bandas que concorrem com elas. E. Vamos ver, né? Vamos torcer aí, ó. Bando de Maringá, quem sabe? Eu não vou pra Alemanha aí. É, esse é, ano, né, cara? Tem <risos> um acompanhante, tem direito a uma acompanhante. Tomara. <risos> Ficando uma vaguinha na van dessa vez, hein? Vamos, vamos ligar a van e sair agora, que não dá pra chegar a tempo. <risos> é, atravessar ali, não. Acho que o divã vai ser <risos> Na balsa Estreito de Bering, rapaz <risos> Na balsa ali vai pelo outro lado, tá ligado? A parada Cara, essa semana foi uma semana triste Para, para as pessoas que gostam de download Foi até um programa que o Renatão É, falou. eu estava um presente Eu estava presente O número 4, eu faço download, cara Olha Acho que foi o último O último dele Não, eu você gravou, gravou meia do dúzia do link, com a gente <risos> também Você gravou meia dúzia cara, acho que não é nem das pessoas que fazem download, cara, as pessoas que gostam de música em geral. É, cara. verdade. Ah, quem gosta de música faz download, porra. Pô, é, não tem dessa, cara. 99%. Não, 100%. Porque assim, ó, com o fim das discografias, né, é disso que a gente vai falar, eu falei antes. Já anunciou? O tempo. É. Eu... outro. <risos> antes no do apresentador, fim... apresentador, não, não. Vai Não, vai, não, vai, vai. não. Eu não ah. sou apresentador de nada, velho. <risos> estamos de luto pelo fim das discografias. Então, Mas que já retornou. É, prova. estivemos. Já retornou. Discografias. O retorno. um bom filho, a casa torna. Como Qual que é o nome agora? Você falou que o teu nome? Sabe? É. Discografias do Retorno. <risos> é a mesma foto com uma plaquinha no gato assim, escrito sob nova direção. Agora, Como que é o assim, lema? Sem não... medo da PCM. <risos> Os caras são foda. Mas é, cara, assim, é que nem esse lance aí do. Caiu na net, sabe? Caiu na net, velho. Cara, não <risos> tem erro, velho Esse de caiu na net, chega os e-mails foda, hein, cara <risos> Namorado que perde o celular aí Caiu na ele... net Você é um sim por dia, cara Esqueceu a câmera digital no banheiro Da faculdade <risos> também Tem muita gente que se fode com isso, hein, cara Mas então, cara, porque cara, Tipo assim, mas tipo, eu ia colocar alguma coisa pra fazer download Daí eu falo puta, o que, que eu vou fazer download Hoje, cara Vou na letra H, tá ligado? Agora não, não rolava mais disso Eu tinha que saber o que eu ia baixar exatamente é, pra, pra procurar ver. em então blogs Então eu tinha que chegar no Google e falando tipo, Blog, o nome da banda E digitar Rapid Share tá ligado? Aí você tem que recorrer correr no risco blogs. De pegar vários vírus e tudo mais Lágrima psicodélica, tem bastante coisa tem, tem tem bastante blog, mas é Esse lance aí mesmo, né cara, você tem que saber o que procurar Já nas discografias não, você tinha todo um acervo é. Lá à sua disposição É a socialização, né tipo cara você assim A socialização por... da música, né cara Completa, a socialização <risos> completa por... da música Você que eu tenho todos do Black Sabbath Ah, vou lá ver Vai embaixo ali, tranquilamente Então, filho. mas essa discografia essa de conforto sua casa Tá fracona ainda, assim, mas a galera tá pegando firme Ah, mas vai retornando ah, Um, logo, um logo. mês aí já tá, já tá de volta com tudo porque, Até porque nem todo mundo deve ter Ficado sabendo, assim, porque Não é todo mundo que acessava diariamente ou semanalmente Até a parada, então o cara digita As discografias que na nova já mete pronta. Já mete e assim, ó, uma coisa legal Aconteceu com o família Palin também, cara, que tinha O primeiro disco na comunidade <risos> Das discografias, cara, um cara colocou lá no lugar de bandas independentes ali, tá ligado? Um cara que eu acho que de Morama, não sei assim Depois a gente veio a saber Mas <risos> na... esses, esses caras são foda Eu nem baixo música por lá Sabia que existia polo de discografia no Yorlute Fiquei sabendo que foi, não tenho Fiquei sabendo o no dia que abriu E depois eu vou deixar linkado um programinha Pra vocês baixarem essas polo de rapid share Sem ficar Só dá o Ctrl-C, põe uns 15 lá e, vai... e aí vai pra aula LimeWare, sabe? Se não, a mulher vem vírus pra caralho. <risos> é, o manche tava me mostrando um programinha que dá uma mão do caralho. Olha Bom, assunto sério agora. Assunto sério. Assunto Polêmico. sério. Polêmico. Polêmico. Polêmico. Polícia para quem precisa. Vale. Né? Olha aí, cara. Cara, sexta-feira, que eu não sei que dia que foi, qual sexta-feira foi. Teve um. Não, não foi mal entendido. Não, não, não foi mal entendido. Não vamos amenizar as coisas. Como que você falou aquela hora do show de vocês de Cuiabá, cara? O que? Foi uma. Pessoal do Acre? Né? Não, velho. Você usou Uma um tempo que eu queria usar agora, velho. Eu copio muitas coisas Obrigado. tá ligado? Mas não me lembro. Ah, <risos> depois me reclamar... é. É, oh, e depois vai reclamar. Você, cara, mandei ver. Eu não me lembro. Para falar isso. Podia falar isso? <risos> <risos> Esse pau nem podia falar isso, mas. Não, seu, seu comentário eu Merece mais um merece, mais um, merece mais um. Então, cara, sexta-feira, uma sexta-feira dessas aí pra trás, tava rolando a, a confraternização de três anos da JP, que fica localizado aí na Avenida Tiradentes. Eu quero uma, por favor. Quando, de repente, os caras fazendo um blusinho lá, tal, tranquilo. Polícia para quem precisa, meu irmão. Depoimentos afirmam que... Depoimentos dão conta de que parou, tipo, cerca de 10 viaturas, descendo cerca de 20 policiais com armas em punho. 10 viaturas? 10 viaturas Sério isso Depoimento de pessoas sérias Que já participaram do programa Inclusive E se participou do programa Do programa é Idiota que não é Tá por dentro da parada privilegiado É, agora. você <risos> já não é idiota Mas <risos> Daqui pra frente Você vai ver Aí, cara As Pessoas te tratarão de os diferente Os caras desceram com, com arma em punho Mandou a galera ir pra um canto e foi tipo. Geral. É, geral cara, não, em todo não, não, mundo. Não, não não, chegou a esse, a esse não. nível, mas tipo assim. Arrogância, entendeu? Excesso de de força policial, sabe? Entendeu? É. é. E aí, cara, pelo que eu entendi, existe a, a parada que é a seguinte: tipo, quando alguém faz uma denúncia contra. Por exemplo, Mancha é dono de do estabelecimento comercial. O cara tá me enchendo o saco. Eu faço uma denúncia contra ele, a polícia quando chega lá, ela tem que entregar, tipo, um papel, tá ligado? Falar: Ó, tô aqui pra averiguar essa denúncia. E ali na parada não rolou essa porra, entendeu? Então, tipo assim, é, muitas pessoas começaram a afirmar, e cara, eu dou até um, um, um tanto de razão, que é preconceito, cara. Foi preconceito mesmo, porque se tivesse rolando um sertanejo ali, eu duvido, duvido que teria acontecido isso. Não teria. E aí, meu, acabou com a festa e tal O pessoal da loja ficou puto Lógico, com to toda razão ah, claro. né, cara? Os caras têm te o direito de ficar puto Passou até na TV essa parada aí Passou no no Balanço geral Onde, cara? cara. <risos> balanço geral E, Mas... cara, é isso aí, gostaria de registrar essa parada aí Se alguém tiver mais algum comentário, por favor Então, eu não Pode tava sabendo Eu não tava sabendo disso Tipo, Só vai acabar quando começar a não dar mais coitado, tá ligado? Tipo, ai, o preconceito, aí não sei o que Meu, esquece isso Não dá mais de coitado, velho, entendeu? É peitar e ir pra frente, continuar fazendo E foda-se ah, Aconteceu, uhum. aconteceu, foda-se Vou fazer de novo Os caras veem uma galera de camisa preta, né? Camiseta preta e... E alfinete, e brinco, pírsela, seja lá o que for Tatuagem de, de metal, assim, tatuagem Galera, veem uma galera de camisa preta, assim Eles já acham que... E geralmente, cara, geralmente, assim, depois com... Tempo você vai percebendo que essa galera é a mais sossegada que existe, assim, cara. Você vê Lógico. tipo a agroboys e o caralho, assim rola treta pra caralho nessas paradas. essas cara. E cara, tipo, eu assim... queria conseguir beber igual esses caras conseguem. É de manhã às sete horas da manhã, o cara de samba canção lá, samba um boizinho de madeira. E azucando um todo rabo de gala <risos> E azucando todas as mecas. E esse assim... cara tá desde 6 horas da tarde do dia anterior ali, cara. E você vê, assim, cara, rola, pô, nesses lugares assim rola facada, rola tiro direto, assim, cara, tá ligado? Eu não sei porquê, né? Tem esse tipo de repreensão. É, porque é tudo drogado, maloqueiro, filha da puta. Falando isso Thiago, se quiser fala, falar palavrão, fica à vontade. Você vagabundo, é. né? <risos> Tipo assim, eu nunca fiquei sabendo que num bar de rock Alguém laçou alguém E aqui, tipo, nessas repúblicas Aqui da UEM, cara, de perto aqui, Já saiu até no jornal, o cara laçou Uma menina, velho Uma vez dei com uma menina que processou um maluco que laçou ela, eu, cara Isso, ela isso aí foi, foi pra imprensa isso aí. Uia. Ela ganhou uma grana quero, Vamos lançar a campanha, quero ser laçado pra ganhar é. uma grana Tá ligado? No meu processo vez você tirar uma foto, você tira uma foto Sendo laçado, não uma guitarrista Procura horda <risos> <risos> Bom, pra quem quer entender o guitarrista procura ordem, é só procurar aí o Maringuaça 12. Maringuaça 12. <risos> é, eu não... Cara... Algo a mais é... Assim, eu não sabia dessa trilha da JP. Até... Eu não sabia de nada até dizer, hoje. 3 minutos atrás. Não, <risos> eu conversei. Eu conversei com o pessoal da loja lá. Eles autorizaram. A gente a falar sobre o, o ocorrido e tal. Mas e, continua rolando estavam... lá de sexta-feira, porque... Cara... Acredito que sim Aí tá na JP Lá uma cervejinha e tal Acredito que tá rolando sim, cara Aliás, lá vem de Budweiser Aí, ó <risos> okay. Que, é, é que maravilha Que, que lugar em Maringá, né? Poucos lugares em Maringá Vem de Budweiser O Turco O Turco vem de Budweiser Um atendimento sempre especial Um atendimento sempre especial Do Turco Tipo, você chega, pega a cerveja na geladeira E vai pagar, ele não vai te servir porra nenhuma <risos> Você que pega o que você quiser E pague no balcão Cara, mas isso é muito bom A pior coisa é quando você vai no restaurante O cara vai lá e põe Sim. cerveja no seu copo cara. Não, isso é terrível <risos> Isso se estende O atendimento em Maringá é terrível Isso se estende a qualquer tipo de, de comércio, cara Você entra numa loja, assim, pra comprar qualquer coisa, e as pessoas começam a te seguir. Se eu quisesse alguém me seguindo dentro da loja, eu roubava alguma coisa logo, tá ligado? Assim. Eu trabalhei na Bom Livro, uma época, e queriam que eu ficasse de, sabe? Porque, que é, porque eu ter mais de dois metros, eles achavam que eu poderia, Sim. de alguma maneira, enxergar alguma coisa a mais, assim. eu trabalhei na Bom Livro e... Isso em 2001, 2002. Os caras, é, na época de volta às aulas, é um fervo, assim, é uma coisa que um, impressionante, cara. Nessa época eu trabalhei lá, os caras falaram, não, fica ali, fica ali olhando se ninguém vai pegar nada, assim, e tal. Cara, eu olhava ali, eu via gente pegando agenda, caneta, eu não tava nem aí. Eu falava assim, cara, pega mesmo, os japoneses são todos filhos da puta, eles têm que se fuder. <risos> Funcionário exemplo. Eu lembro que quando eles mandavam eu ficar assim no canto, eu até curti, assim, porque o meu trajeto era do canto pro bebedouro, do bebedouro pro canto, do, na terceira vez eu ia pro banheiro, <risos> Era o dia inteiro isso. contando, três vezes agora, banheiro. Aí uma vez, até rolou uma parada engraçada que eu lembrei agora, assim, não tem nada a ver, mas enfim. Foda-se. Uma vez, cara, assim, entraram dois caras, assim, estranhíssimos. Perguntando da cargueira da loja, velho, assim, falando, pô, vocês não querem vender essa cargueira? <risos> Dois caras e tal, e eles pararam ali, e nessa hora, né? Vocês não querem vender essa cargueira e tal, tal, tal, começaram ali a conversar. Aí o cara que tava no caixa, assim, já meio que olhou pra mim e falou assim, ó, oh, fica esperto, fica esperto. Não que esse era o meu trabalho, assim, eu fazia outra coisa lá dentro, mas, enfim, quando tinha. Era algo, quando tia, é, quando tinha é movimento, realidade. eles colocavam eu ali pra. Assim, Mas daí e tal, os caras pegaram, saíram da loja E montaram numa cargueira vermelha Eu falei assim, velho, estão roubando a cargueira da loja <risos> Aí eu saí pra fora e segurei a garupa, assim Os dois <risos> <risos> Segurei a garupa, o cara se assustou, assim, tá ligado? Aí eu falei, não, velho E o cara falou, velho, você tá louco, não sei o que? eu falei, não, cara, os cargueiras da loja Ele falou, que? Você tá louco, não sei o que? As cargueiras da loja E puxei, assim, tá ligado? Porque no eu puxei, os caras já pá, meio cabalearam assim, caindo e entraram pra dentro da loja, meio que me ameaçando. Falei, ah, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. E a cargueira não era da loja, mano. A, a cargueira da loja, o cara, o, o cara que tinha se pegado pra fazer uma entrega e eu não tinha visto. Sim. Sim. Cara, vou fazer igual vídeo show. Falando nisso, Thiago, você já fez evento já aqui em Maningá, né? Já, já. Pelo garagem. <risos> falando nisso, gostando. <risos> falando na cargueira. Falando na pode cargueira. cortar, pode cortar essa parte. Eu não mínimo. Pode. Não, não, cortar nada, não, velho. História é medíocre, isso. <risos> vai continuar no programa. Da cargueira. Qual é a maior dificuldade de fazer um evento aqui em Maringá? Ô, oh, cara, o Andy me ligou esses dias perguntando se estava no meio do trabalho. queria saber qual é a maior dificuldade, não tem culpa que eu faço a porra do um evento não dá ninguém, caralho. <risos> eu, li, eu li essa matéria no diário que ah, o Andy fez. Sei lá, bicho. Não, aqui é foda, cara. Você tem que competir com muita coisa, tem muito bar. O foda de Maringá, cara, é que tem muita gente querendo comer o cu de muita gente, velho. Hum, nesse... Hum. Nesse rockzinho louco daqui. Então é meio foda isso, cara. Mas acho que a, a principal dificuldade é o público, né? E o público de uma forma que Maringá... O, o esquema é o seguinte, você tem que convencer 15 pessoas, cara. São 15 formadores de opinião, de, de opinião Que tem ali no meio Então, tipo, você convence os 15, esses 15 malandros e, e os amigão dele paga pau Vai junto, tá ah, ligado? Uh -huh. Então, tipo, se você convence 15, você bota 150 Mas se você não Entendi. convence Se você perde um desses 15 Você já perdeu 10, 10 pessoas, tá ligado? É, é, é, bem, é meio panela ainda cara, Também o, É o que o Rafa chama de comportamento de manada né Tem várias é, coisas A tipo, teoria é, é teoria do Rafa, cara O Rafa é O só e... tem que parar de ter... Esse... Começar a ter um pouquinho mais de opinião própria, né, cara? Ah, eu vou naquele show lá porque ah, aquele cara falando um acesso legal, só vai e sempre tá lotado, vai ter umas mesinhas lá naquele palco, eu vou. Esse aí é, é o comportamento de micromanado tá ligado? A gente, a gente faz análise macro, é né, mano. cara? Esse aí é o um micro, já é buscou na raiz, assim, tipo, grupinho X, tá ligado? Não, o que Mas aí rola mais várias outras dificuldades, né, cara? Tipo, grana... Você, vai, você quer trazer uma banda de fora bacana pra cá? E aí, você porra, você tem que cobrar dezão pra, pra galera entrar, né, cara? Porra, você tá pagando pro cara vir da, da merda da cidade dele e aqui, ele não, e aqui ele precisa dormir em algum lugar, comer alguma coisa e você ainda precisa pagar a porra do cartaz pra colar na cidade que você Verdade. cola a pé já pra diminuir esse custo, né, cara? Você vai, vai saindo na raiz aí, colando em tudo quanto é poste. e Ainda assim, você vai lá cobrar dezão pra cobrir tudo isso e aí chega um viadinho e fala ô, oh, dezão é caro, ah, vai se fuder, velho. Não, é, é foda, cara Isso. Isso aí é igual o Andy falou, cara, no último programa Tipo, é, às vezes as pessoas querem Porque querem entrar de graça porque, Tipo, a maioria não reconhece, tá ligado? A, o, o esforço, esforço né? Ah, e ah, tipo galera, assim, e, galera, geralmente Pagam 3 reais pra entrar numa banda que você tá trazendo, sei lá, de São Paulo, tá ligado? Porra Geralmente o esforço, assim, cai em uma, duas, três pessoas, assim sabe, Tudo, tudo, assim Desde da de... Alojar os caras aqui Recepcionar é, Sabe, ir almoçar com a galera E programar a passagem de som De repente tá faltando um cubo de guitarra O cara tem que arranjar, ligar pra um amigo E fazer a correria E tem, sabe, essa logística assim da gasolina De ir pra lá, pegar o cubo e tal Levar, depois devolver E depois do show assim, né Tipo, negociar com o cara do bar com, Como é que vai ser o banda vai poder beber A banda não vai poder beber Tipo, que hora que vai entrar, que hora que vai passar som Como que vai fechar a bilheteria É, como é que vai fechar a bilheteria e tal Tem tempo que os caras do bar, assim, às vezes, né Quando você tá fazendo uma festa, assim, você pensa assim é, O cara precisa sobreviver também né, É, ué, é não Você pensa assim, porra, velho, o cara podia quebrar essa Mas, assim, tem o lado dele também, né, cara Assim, que ele, ele vive daquilo ali e tal Se ele ficar quebrando tudo pra todo mundo é foda, assim Mas é que sim, né, cara? Maringá é província ainda e não tem, não tem como fugir, assim, disso, cara. Não tem, assim... O que mais te enche o saco pra correr atrás? Que você fala, isso, esse bagulho eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer banner, não gosto de... Sei lá, tem alguma coisa que você acha mais chato. Conversar com os anos gente... dos bares, né, cara? Eu acho que é isso, sim. Porque sempre foi. Ah, cara, eu concordo, velho. Negociar com o bar é uma... Uma grande bosta. Porque assim, bar é o lugar mais legal pra fazer Não, a parada. Não, o pior é isso, né, cara? Bar tem é um lugar, sim, bar. Tem é, e, é mais e, acessível, e tá tem, no centro da cidade. E, pô, tem, tem bar legal pra caralho aqui pra fazer tem, a parada. Tem, sim. Mas negociar ali é foda, cara. A parada de negociar com bar é a parte mais chata. Acho que eu prefiro ficar colando cartaz é, não, uma cartaz... semana seguida do que ter que fechar com o bar que eu vou fazer. Colar cartaz você cola de boa. Mas... É, quando você recebe a banda, assim, e tal. A não ser que seja o Thunderbird, sempre é uma banda legal. Tu <risos> assim. <risos> <risos> E tipo assim, daí sempre é uma galera bacana, assim, e daí você conversa e toma, toma uma com os caras e tal, ah, é. os caras dormem na sua casa, Tiago, você a não ser que você seja o Thunderbird. Cara aquela vez, né? O Thunderbird foi, cara. O cara é muito... O cara é camarada, velho. Não, é... Pô, o Thunderbird é legal pro caralho, velho. Não, uma coisa... E aí, como que é, Olá, oh? amiguinhos... Uma coisa é o cara sentar na na, na mesa na sua mesa de bar e conversar com você tomando a cerveja, né? Isso aí... Isso é verdade. Outra coisa é negociar com ele a parte do show. E eu posso dizer tranquilamente que negociar com ele a parada de show é bem mais legal. Ainda mais <risos> caralho, a parada de hotel, onde ele vai ficar, onde ele vai comer, essas coisas são... Sim, a banda, né, na minha opinião, sentiu o Paulo Ziner. Paulo Ziner, sim, merece ser respeitado. Nerece, né merece, merece. O cara tocou Batério. com a Rita ali e ouviu o Faustão gritar no, na orelha dele. É. Como que é? O lance que o Falcão sempre grita... Quem sabe faz ao vivo! Quem mano. sabe faz ao vivo! Gritou na orelha dele... Só um cara que ouviu o Falcão gritar na orelha dele... Quem sabe faz ao vivo merece respeito, cara. cara e o Paulo existe, Zinho gente... E gente, gente finíssima! E gente finíssima, cara. Pediu, Paulo pediu pra ele levar umas camisinhas pra ele... Quando ele descobriu que minha mãe tinha um sex shop. É. Mas eu levei, cara. Porque ele é um, um cara camarada. E não só com a Rita Lee. Tocou com o um golpe de estado. Com um monte de gente, cara. Peraí velho, entendo. Me fizeram lembrar de uma coisa que eu esqueci. Sua mãe... Minha mãe tem um sex shop, cara. Olha que coisa massa. Um não, cara, dois. Mãe, sex mãe, eu preciso de uma camisinha. <risos> Tipo, cara, a, não, a família Palinho, uma vez, o, o Thiago cedeu uma boneca. de Mas deu muito certo que o camarão Fugou levou ela pra casa ela. e furou, não, misteriosamente. Cara, misteriosamente, <risos> camarão cara, em, em casa, furou. Em casa sempre foi uma loucura, assim, essas paradas, né, cara? Porque, tipo, nu nunca teve rolo, nunca teve treta, nada, assim. Eu chego, às vezes eu chego em casa, a mesa do meu computador tá lotada, assim, de camisinha. Minha mãe olha assim e fala, que é isso, mãe? Minha mãe só olha pra mim e fala assim, se cuida, moleque. Tá Antes tá lotado de camisinha, dá vontade de consolo, né, <risos> cara? Aí às vezes ela chega pra mim e fala Thiago eu tô com um problema aqui na internet, vem aqui me ajudar Eu tô tentando comprar uma boneca inflável, mas na verdade Eu quero 10 bonecas infláveis tá ligado? Me ajuda a comprar porque você tá vindo uma Então tipo, eu não eu... imagino outra casa Que rola isso, tipo, sua mãe pedindo ajuda pra comprar Uma boneca inflável, sabe? Que bagulho massa, cara em casa é o, o, o mais perto que eu cheguei disso foi roubar a camisinha do meu pai cara. Assim, Ah, não Você no... deu um ali. momento ali De dez precisão Da coisa eu lembrei, o velho guarda em tal lugar. E foi lá que eu procurei. <risos> e lá, e lá estavam, um lá, lá, lá estavam estava. elas para a minha salvação. Maravilha. Pois Intervalo maringuassa, Thiago que a gente vai tocar agora, pensa rápido. Ah, tá? cara, pensa, pensa rápido. Pensa. Eu só posso pensar numa coisa, aniversário de, de 50 anos de carreira do rei. Finalmente, velho. a segunda Sim. vez que vai tocar Roberto, porque uma Sim. vez eu lembro que eu tocou, não, porque to... eu indiquei. Tem que tocar muito Roberto Carlos aqui nesse programa, <risos> cara, porque no garagem não podia tocar, né, bando independente, Roberto Carlos tem gravadora, mas aqui pode, então vai tocar Roberto Carlos, cara, 50 anos de carreira do rei, show em Curitiba, e você... dois dias, 19, 18 e 19 de setembro, cara, eu e vou você certeza. você tem uma música específica Ah, cara, né? não há dinheiro no mundo do clássico. Clássico, inimitável, o disco de 68 do Robertão, um dos melhores discos do rock nacional, porque é Petra. Claro, orra. Rock, caralho. Até o Barão gravou essa música já. <final e <final e Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar E pensei que sem você não poderia nunca me queixar Mas quando fiquei sem lhe ver Então é que eu pude entender Que não adianta me pague a saudade de você. Não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Se você de novo está comigo, eu posso até dizer Que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender O erro que eu cometi, sofrendo porém aprendi en dan zit je in een moeilijke Vamos falar do Salamander, agora tá gravando, né? Então tá, tá vamos falar do Salamander, aí. então o cara não puxa. O Salamander? Cara, o, o cara tem um broadcast um e não eu vai quero... falar. Cara, cara vamos falar do é... Salamander. Ô oh, cara, eu vou falar então, já que você não quer falar do Salamander. É porque eu não quero falar do Salamander. Não, mas né? cara, eu vi o show e achei... Puta show legal, Você cara. Você viu o show? Pô, eu vi o um show do Salamander, cara. não lembro quando era, nem onde... Não, é onde eu lembro. Era no Tribus, mas o resto do vídeo de uma notícia jornalística eu não lembro. Eu só lembro que foi no Tribus, eu vi o Salamander. Puta legal, cara. Os caras tudo de boné, Havaiana, tocando um Ramones e ACDC. Porra, Man. eu achei do caralho, velho. E ACDC foi uma, foi uma das melhores versões de ACDC que eu vi. Cara... Foi, foi bacana. É zoar esse crachado pra caralho, não, mas tem, isso tem é legal. Um, tem umas músicas do ACDC que a gente toca ali que eu... Puta, é muito massa tocar, tá ligado? Tipo, sabe aquela música que você gosta de tocar? Você toca sim, em casa, sozinho, e fala, meu, vou tocar na guitarra agora, pá, pega aquela música lá, manda na guitarra, velho. Puta, é muito massa, sim. cara. Esse de ser o bagulho que você pega, escuta, assim, já que geralmente o cara que toca, né? Por que eu não fiz essa idiotice antes? <risos> é bem Que bagulho, e tesão. Pô. Aí você fica A música tentando nova. lá, não sai um. Não, não, não sai, <risos> <não, não> sai <risos> um, cara. Ah, foi massa, cara. Você não. deve ter visto o show que a gente fez não. com o Cockroats. É, deve ter sido. E Burn, com o... É que, que a gente fez dois shows. O gente... Brian Oblivion. Foi. <risos> a gente não toca dessa fase. A gente só toca na fase do... Do, do Bom Scott. Ah, só do... Ah, pode eu, crer, pode crer. Porque o nosso vocalista fala, não, velho, eu só quero cantar Bom Scott. Brian porque... Jones, não. E a gente concordou na hora. Falou, não, beleza. Tá massa, <risos> tá massa. <risos> Por mim, tranquilo. Mancho, você vai fazer algum show aí, cara, com os trocos? Que eu vi que você marcou uns ensaios e tal. É, ensaio é só quando tem show agora, né? acho que vai rolar um em Campo morão. Por que massa? Onde vocês vão trocar lá? Chaplin? Hum, não tem nem ideia. Tem que perguntar pro Márcio, cara. <risos> massa, massa. Talvez olhem no MPB aí daqui uns dias. Eu te pedi... Eu nunca via mano do cara. Eu vou. Aqui. Nem eu falar real, nem sabia que você tocava. Cara. <risos> o Thiago, é a primeira vez que você tá sendo entrevistado ou não? Cara, não, acabou não, a não, não, a galera. Vamos, ins... vamos à pergunta. A galera insiste O que você acha, de assim, cover? De cover, cara. Porra, eu acho uma bosta. <risos> ah, <é. risos> não, mentira. Mentira não, eu, que eu, o Jorginho e Deus não sei gostar. o Jorginho Deus <risos> do caralho, Mas é porque o cara tá jogando o Roberto, né, cara? E, mas agora que eu posso ver o show do Roberto em Curitiba no dia 18 de setembro. Sim, já vou achar o Jorginho uma bosta Eu achava legal porque eu não tinha nunca ia conseguir não, ver o... Por... Eu... Inclusive vai ter um show aí na Sexta-feira Santa Lá no Tribus, cara, Os Seres Inteligíveis E a Volta do Godfather cara. Peraí, só interromper, falando nisso O pessoal que quiser mandar tipo evento, essas coisas Disco, não, manda disco, disco. Cara, disco cara, eu, quero, cara, eu quero é oh, sim, Você tem uma banda um... <risos> Manda oh, disco, Eu, recebi... é, cara, cara, é eu recebia é assim... muito disco No garagem, cara, tinha umas Porra, que era ruim pra caralho Mas é legal você receber isso em casa é, Pra você claro. ter o que comentar, cara Imagina Não, você tocar que... uma merda aqui Uma vez eu recebi uma bosta Que só o Renatão gosta É Toton e os Cabra Cara, é ruim eu pra nunca caralho nunca ouvi isso Como nunca você... ouvi pra mim que era legal, cara Você Totonho os eu nem lembro o nome. Não, é, tem uma banda chamada Totonho e Cabo, inclusive clipe de MTV e tudo. Não, foi da época que a Trama quis mandar um CD pro... Ah, Trama, cara, tá ligado? Olha aí, oh, que moral, só, cara, que eu moral. Recebi, eu recebi, tipo, no Interpol. No Interpol. Ah, o que, que eu ia Otto, fazer com a o porra do no Interpol? Ah, eu recebi um do... Como que é o nome? Jair Rodrigues. Eu não... Cara, acho que por falar nisso, é o único do CD da minha coleção que eu nunca tirei o plástico. Jair Rodrigues. Caralho vai Por que não cara Nem é... pra ver encarte Era que não, tava não, cagando não, não, não, não Mas Jair Rodrigues é sensacional ah, é Sensacional em 1900 e alguma coisa Em 2000 e Mas que, cara, cara Você, que você vai, tem que ouvir Você vai dar um barro cara Você tem que pegar o um encarte Você e, tem que ouvir Cara, destrincha de cara, o bagulho eu, eu tenho cara. muito disco em casa Cara, tem encarte pra caralho Pra ler enquanto eu quero ver. Mas cargar. se você ler shampoo Por que você não pode ler o encarte? Mas o encarte do Jair Rodrigues É pior que shampoo Cara, sabe o que eu tô imaginando? metiu metilpropil alguma coisa é <risos> melhor <risos> do que tipo assim as lágrimas de alguma coisa propeno <risos> não, o legal é ser e lava uma vez, enxago, lava uma vez espere <risos> dois minutos, massageia seu couro cabeludo tá beleza cara, é melhor do que porra. eu vou revelar isso aqui vou revelar agora num acontecimento ai revele, revele na última, o Melhores, agora no começo do ano, em janeiro, pá, da Sonic Flower, rolou lá Bum. na base. A Família Paris ficou em segundo lugar do Melhor Apresentação no Garage. É verdade, Sabe? cara. Melhor... Vai, revela, e revela, que... revela esse segredo. Revela. E que nunca foi pro ar. Isso nunca foi pro ar, cara. <risos> Não, não, não O Thiago não, é não, a testemunha não, não. A Peraí, peraí, foi. pausa, pausa Certeza que eu votei <risos> em, em, na família Palinha, tá ligado? Eu sabia Eu votei Eu nunca vice. foi pro ar <risos> Que eu saiba Só se o Thiago falou que já foi Foi, Mas... foi pro ar foi pro... A entrevista foi Mas, Mas cara... o som não Não foi, foi. Com porque eu lembro a que a gente foi gravar cara, ali no estúdio e deu tudo errado. É verdade, ficou, eu quero deixar Ficou meu muito agora, ruim. Porque agora eu nem posso. Acho que eu não posso mais dar o recado porque agora eu sou amigo do maluco. Não, mas eu não dá nada, vou falar. Aquele <risos> estúdio, velho, os caras fizeram uma puta vinil. sacanagem velho, Vinil Vinyl estúdio. Qual É aqui na no Colombo, aqui. Foi, foi, foi o Ricardo que faz publicidade. Agora o cara é meu camarada. <risos> falando isso amanhã tem aniversário dele, se pá eu vou. Mas. Oh, duvidei, do, aí, do véio, lado. Do lado. aí, cara. Amanhã não tem nada. Mas é que. Não, mas esse daí tem uma desculpa <risos> boa, cara. O Flávio chegou pra mim e falou assim, pô, quero voltar de novo com aquele prêmio Sonic Flower, melhor apresentação na no garagem. Na real, ô oh Flávio, eu sei que foi isso, cara. Você só queria colocar essa categoria pro Canastra ganhar. E deu certo. <risos> <risos> Uou. Não, mas é real, cara, é real. Ei, não, mas, Mas a, a apresentação do Canastra realmente foi a melhor, cara. Foi, foi, melhor. foi, foi, foi sensacional. Melhor. A gente chegou no estúdio e falou pros caras que era acústico, né? Aí o Batera falou assim, não, posso só colocar umas paradinhas aqui na bateria? Ele falou, ah, manda ver, né, cara? Aí o outro falou assim, pô, eu toco saxofone, né? Cara, tem que tocar com uma saxofão, beleza? Beleza? Ô, oh, eu toco trompete, né, cara? Trompete. A hora que eu vi, tava tudo com no um instrumento mesmo. Os caras ligando guitarra, Até acústico, <risos> Foi acústico, caralho. Os caras é. É. É. é, Não, não os, os caras tocando em C si de si lá, cara. Os caras é. tocando em C si de si o no cara garagem. Começou de eu posso trazer um tamborzinho? Não, aqui, não, não. É. Pô, pior que, tipo, eu já tinha não, montado. Eu só vou tudo trazer um negocinho ali, vai. Eu já tinha trazido todos os pratos pros caras. Aí o cara falou assim: Não, não, se eu quero colocar. Como que é o nome daquela porra, daquele prato pequenininho Splash? Splash, Splash. splash, splash. splash. Eu não, se eu quero colocar um Splash porque eu uso ele numa música. Falei, ah, então coloca, né, cara? que eu vi Tava todo mundo Todos os instrumentos Era do dentro mundo Dentro daquele estúdiozinho? Não, foi dentro do. Foi no, aquele foi no cara, Playhouse, Playhouse cara. No Playhouse Puta casa legal, cara Playhouse merece respeito César é um grande É porque cavalo. Eu lembro que, inclusive O Thunderbird também tocou no Playhouse O Thunderbird tocou lá também, cara Foi bacana também Com o meu violão E reclamando, é. inclusive Do meu violão No dia do show eu, eu, eu tava bem na frente, assim, né Ele virou pro cubo Foi lá no ganho Colocou no 10 no É, no 10 <risos> Aí ele olhou pro gin Tá estralando Por não! Não! <risos> claro que por que, que será que tá estranho? Sabe o que foi a melhor? O agudo, coisa... ele coloca ah, o agudo, não, do... <risos> A melhor coisa daquele show é a melhor coisa se divide em dois, né? A, melhor, a primeira melhor coisa foi, que foi o show que eu perdi mais dinheiro na minha vida. A segunda melhor coisa. Peraí, vamos falar em números. Quanto? Ah, cara, eu perdi eu uns 500 reais fácil ali, cara. Eu não lembro certo, mas 500 então foi, foi bonito. Mas a segunda melhor coisa é que a hora que ele desceu do palco, ele virou pra mim e falou assim Pô, Thiagão, você tá com uma cara meio desanimada, o que que foi? Você não gostou do show? Eu falei, ah, amigão, vamos nessa, né? Porra, oh. eu lembro que até, assim... Eu perdi eu par... uma grana, o show foi uma bosta e o cara reclamou a noite inteira com o bar, comigo, porque eu tive que aguentar o cara o dia inteiro e o cara veio me perguntar se eu não gostei do show e veio me perguntar ainda por que que eu não vi algumas músicas, porque eu sei lá, mas... Ah, isso... Pô, cara, mas teve uma vez que o Juninho, o Juninho sempre fala do, desse cara eu lembro que banda que tava tocando lá, cara que o empresário era muito chato o cara, o cara, o o o cara... ah, deve ser na verdade eu lembrei desse nome mas eu não quero falar, <risos> <risos> <risos> tá entregue, é igual Tatiana Boqueteira ou Fernando Punk meu irmão, o cara grudou na portaria velho Olha, me disseram, o cara é muito. muito, muito... Todo mundo fala, não só o Juninho, cara, desse é... jogo Sex Pistols, com os Mas ingleses mesmo. de um monte né? produtor é, é. também, Pô, cabaço cara. que tem por aí, né, cara? Muito produtor tem, né, cara? tem. Tipo... É, cara. É... Tem produtor querendo se aparecer mais que banda, tem. Produtor que compra a banda aí por aí. É uma loucura isso aí. É hora de dar tchau? Pô, já não falei metade. Eu que, que... escolho a música agora? Você escolhe a música Mas pera aí e eu, eu preciso mandar um abraço pro nosso Zoom. Vai lá, vai lá vai lá Pode mandar Tranquilo Bom eu Vou mandar alguns abraços também Faz não, tempo que eu não venho Então tipo Eu lista ainda grande não já. pude Aliás Eu tive a oportunidade Mas Tem que ser Devidamente registrado O abraço Que eu sorteei No programa aí Você sorteou um abraço? Acho que foi no programa 14, no, pro, no programa 15. Hug me. Eu sorteei. <risos> foi, foi o Claudião que canta no, que canta no, no salamander e ele ganhou. Ah, aquele, aquele cara legal, velho. Gente eu, cara, fina pra caralho. Pô, o cabelo dele é estranho, não é? eu não lembro. <risos> então, ainda terá registro disso no, no, no blog. Pra variar, o meu abraço vai pra você que está ouvindo agora. Todos os Aquele outros. Aquele cheiro outros. de nicotina, Que de, de cigarro, Agora. de cachaça que fica impregnado <risos> em nossos cabelos, em nossas camisetas. Mancha, seu abraço, cara. Já mandei meus abraços. rugby É, o momento rugby, vai pra. Ah, sei lá, não tem ninguém pra mandar um abraço, tem. Aqueles que me suportam, né? toda, Storinha da Xuxa, papai, mamãe, namorado, irmã, tia. Pra você e pra Sasha. Subi... É. Pra Sasha. Coitadudinho dela, né? Mandar um abraço pro Rafão também, fica registrado o meu abraço aí. Do Maringuaça abraça o Rafão. Aquele abraço por trás de você, Maringuassa abraça você e Rafão. É uma pena a saída do Rafão, que né? Que ele anunciou no último programa, se não me engano. É uma pena. Porque Tia Neide se tornou uma, uma pessoa eu, eu, mais distante, quase inatingível. Eu perguntar agora, é. cara. Ele anunciou assim, de supetão, vocês não esperavam? Não. Foi, foi de supetão. Ah, é? Porque eu anunciei, ah, eu anunciei assim no garagem, sabe o que eles fizeram? Editaram! É? Editaram! <risos> não, foi pro ar o meu abraço pra galera, minha despedida, cara. Ah, ah, muito bacana, obrigado aí, editor. Você vê que muito o Maringuácio é um programa muito mais honesto que o, o Garage. <risos> no Maringuácio... Os os pavoram pavoram Jornalismo, Sim, ficou, verdade, tá né? Os momentos mais tristes e os piores sempre, nunca são editados. Sempre, <risos> sempre ficam. É, então, eu queria mandar um abraço pro... Thiago antes né? eu por último. Não, não, ser, você não. primeiro, cara. Deixa. Eu, eu, sou, eu sou o convidado, né, cara? Uhum. Ao Rafão. Já mandamos pro Rafão, né? Então não precisa muito falar isso. Mas eu queria mandar um abraço ao CDX, que é um ouvinte assíduo do programa. E sempre comenta comigo por que eu não estou no programa. CDX, <risos> cadê minha camiseta? <risos> Seu filho é. verdade. Mãe. Inclusive, já, o Maverick novo. Ah, o, Maverick novo Maverick. o Maverick novo, roxo. Já a habilidade de Purple. Queria dar um abraço no Gustavo, uma bichona, uma bichona, guitarrista do Brian Oblivion, uma das maiores bichonas do rock maringaense. Que não veio pra cá hoje. Cara, ele não vai ouvir porque ele só escuta os primeiros 15 minutos. É, ele programa. falou pra mim. Eu, cara, eu começo, eu começo a escutar e saio do PC. Eu... cara sem paciência. É, né, é E um abraço pro Mantas. Veja lá onde ele está agora. Um pouquinho. <risos> eu não sei se ele tá em Londrina, esses dias ele falou que tava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul e já no Mato Grosso do Sul é um cara né cara eu não, eu não pensei em ninguém cortaram porque... eu né eu ia é... dar mais alguns não, abraços já, pera aí, mas... então peraí, aí aí abraço eu preciso trabalhar amanhã de manhã eu é, eu é, também, aniversário... Cara. é aniversário, se aniversário se e amanhã, cara. é aniversário da Coca mar amanhã amanhã é aniversário de 46 anos da Coca mar é isso aí você não vai aí para final não pera aí eu queria dizer eu queria dizer que pra finalizar para finalizar vai tocar eu vou eu que vou escolher então deixa eu mandar um abraço antes de você escolher então beleza beleza Eu quero mandar meu abraço pro E pro Porque como já diria o grande lema né cara Nada se cria, tudo se copia E agora com vocês agora qual é a Qual é a música Então eu quero que toque bom na senso nada, Do Tim Maia. E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mundo. No entanto, no segundo, este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o um mundo quase imundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua ja, pedi ajuda. Sinti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Desencanto. Já senti saudade. Já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda. Já dormi na rua. Senti saudade, já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda, já dormi na rua. Música tempo, leia o livro Universo em Desencanto é... Eu não sei, cara aqui. Uma que eu me orgulho, hein, cara Uma que eu me orgulho Porque assim, ele já tocou Roberto Já tocou subcut, assim cara. O Mancha não colocou nenhuma música hoje? Não se preocupe em repetir Não pode <risos> ser Ah, então Não, não se preocupe Nem que tiver Vai que ser Vai ser repetido. cortada, né? Se <risos> Talvez Quando deu, cara? Uma hora e meia do programa tic já? Tic tac, tic tac Tem que ser Cara, você escolhe É o seu gosto Qualquer uma Qualquer uma, qualquer, qualquer uma, uma um, qualquer uma Qualquer uma Qualquer uma